Hörverstehen, Kapitel 12, Track 41. Zum letzten Beitrag möchte ich Sie direkt einmal fragen, Frau Lange. Stimmt es, dass man mit Hilfe von Smalltalk eine Beziehung aufbauen kann? Das stimmt auf jeden Fall. Da hat die Dame absolut recht. Ein Fachkollege hat einmal gesagt, Smalltalk ist soziales Lausen. Also Smalltalk erleichtert Beziehungen, öffnet Türen, schafft Kontakt. Schweigen dagegen hinterlässt bei anderen Menschen häufig einen negativen Eindruck. Sie fragen sich, warum sagt der Mensch nichts? Ist er desinteressiert oder einfach unhöflich? Mag er mich vielleicht nicht? Schweigen kann sogar zu Aggressionen führen. Wenn man einen ganzen Abend neben einer Person sitzt, die, egal zu welchem Thema, immer nur die kürzestmögliche Antwort gibt, so ist das unglaublich mühsam. Und schließlich denkt man sich vielleicht, du Idiot, dann eben nicht und schweigt ebenfalls oder wendet sich jemand anderem zu. Dabei ist ein solches Verhalten in der Regel gar keine Unhöflichkeit, sondern entsteht häufig durch Unsicherheit.